Våra förfäder-barbarerna firade vårens ankomst med en fest. Kelterna firade fruktbarhetsfesten Beltane omkring första maj. Och germanerna firade en vårfest då de tände stora eldar för att bränna det gamla och ge plats åt det nya. När kyrkans värd trängde in i västerlandet- omformades folkets fester på olika sätt. Men den fornhermanska festen överlevde och med en omdöpt- och något omstöpt i kristen form. Under slutet av 1800-talet arrangerade arbetarrörelsen första maj-demonstrationer, ofta förknippade med kampen för åtta timmars arbetsdag. Efter den nationella förnyelsen i Tyskland 1933 upphöjdes dagen till officiell häldag av den nationella regeringen under namnet Det tyska arbetets dag. Patrioter i Sverige sjöng arbetarnationalen för att hedra arbetets hälld och kampen mot den svenska arbetarens fiende. Inför den 1 maj 2009 återvände Radio Folkbildaren till våra rötter, till det ursvenska barbariet, till en samhällsform och livsåskådning som varit och är en del av vårt folk. Radio Folkbildaren återvänder till den nationella solidaritetens väsen från gemenskap till folkgemenskap. Men först några strandhögda. I finanskrisens spår har etablerad massmedia fått allt kämpigare, både internationellt och här hemma i Sverige. New York Times står på randen i konkurs och kämpar för sin överlevnad med stora ekonomiska problem. I storstäderna Denver och Seattle har de största tidningarna lagts ner under 2008 och 2009. Likaså lade den välkända dagstidningen Christian Science Monitor ner sitt pappersupplag under 2008 och i hela USA försvann 5000 journalistjobb under förra året. Denna goda trend börjar märkas även här i Sverige. Överlag minskar tidningarnas upplagor och förra året försvann Aftonbladets gratistidning.se. Gratistidningen City drog ner sin utgivning till tre dagar- samtidigt som man för någon vecka sedan sparkade 23 anställda. Tidningen Metro går med brakförlust och med lite tur blev av med den också. Mediaanalytikern Olle Lidbom spottade nyligen att journalistikens tid som demokratins väktare är förbi- det är alternativa medier som utgör framtiden. För det fria ordet kan tidningsdöden bara vara positivt. Och vem vet, kanske får den gamla lögnaren och aftonbladet redaktören Anders Jedin börja sälja Situation Stockholm på höst för att få ihop pengar till Tedoya. Enligt en nyligen publicerad undersökning är riksdagspolitikernas bloggsatsning ett grundligt misslyckande och intresset från vanligt folk för politikernas bloggar tycks vara nära på obefintligt. Var tredje riksdagsblogg saknade helt kommentarer och ytterst två riksdagsbloggar fick mer än tio kommentarer på en månad. En moderat riksdagsledamot slutade blogga eftersom antalet besökare aldrig översteg 20 stycken trötta själar. Exemplen på riksdagsledamöternas bloggämnen är nära på parodiska. Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Anders Ygeman bloggade om att han satt åt en kiwi. Den vänsterpartistiska riksdagsledamoten bloggade om att han var sysselsatt med att fylla en tvättmaskin. Nog för att Egon Frid har en smutsig byk att tvätta, men allvarligt talat, vem bryr sig om en kommunist som fyller en tvättmaskin? Samson Abo Obama, halvbror till USAs president och bosatt i Kenya, nekades inresevisum till Storbritannien i januari när han skulle mellanlanda på väg till sin brors installation som president. Orsaken var att Abo Obama misstänks för ett sexuellt överfall på en ung kvinna i november förra året då han besökte landet under det falska namnet Henry Alou. Abo Obama binds till brottet genom fingeravtryck men kunde ändå lämna Storbritannien och fortsätta till installationen i USA. Storbritannien anklagar även Abo Obama för att ha bott som illegal invandrare i landet mellan 2001 till 2008. Och Kenya anklagar honom för två fall av dokumentförfalskning. Abo och Barack Obama uppges då varandra mycket nära. Är du så dum att du inte ser att romarnas plan är att få goten att förgöra varandra med främmande svärd? Ser du inte att segraren i denna skamliga kamp har en välförtjänt och nödvändig händ hängande över sitt huvud? Var finns de krigare, dina och mina fränder, som änkorna nu sörjer medan deras liv offrades endast för din ärlyssnads skull? Var finns den rikedom som dina härmän ägde innan de lockades bort från sina hembygder? Var och en av dem ägde tre, fyra hästar. Nu följer de dig som trälar genom trakiens ödemärke. Orden är hämtade ur ett samtal mellan två gotiska härförare. Den ena kämpandes emot romarna och den andra för återgett i historieverket Romarikets nedgång och fall av Edvard Gibbon. Sådant var tankesättet mellan ettesamhällets fria män bland barbarerna från Norden. Det urgamla germanska ättesamhället stötte på sina första prövningar i och med romerska stormaktsväldets aggression norrut. När romarna anföll var rättesamhället både en styrke och en svaghet. Gemenskapen efter medlemmarna mellan var stark och stridsviljan därmed lika stark men med guldets makt kunde Rom ibland köpa över vissa etter för att kämpa mot sina blodsbröder i andra äter. Vändpunkten kom när Rom försökte införa den romerska rätten över den germanska lagen och göra fria germaner till romerska trälar. Det var då Arminius av Kyruskernas ett tillsammans med andra germanska etter, krossade tre romerska legioner i Teotoburgerskogen. I år för exakt 2000 år sedan. Blodsbanden inom ätten var starka och viktiga. Den som tillhörde en ett hade både rättigheter och skyldigheter. Friheten var stor men fanns inom ramarna för ettens bästa. Ordet ett betydde ursprungligen egendom, jämförde gotiska Aids och har troligen i början använts både som begrepp för ettens samägande av jord och om ettens medlemmar. Medlemmarna tillhörde så att säga etten. Flera besläktade etter kunde bilda en större ett, ofta kallad stam. Exempel på sådana är svear, saxare eller daner. Följaktligen var ett förbund av etter eller svejter, etternas väpnade försvarsstyrkor, ett brödralag. Ett förbund mellan brödralag blev en stam. Etten och deras inbördesförbund hade sina snäva gränser. Inom dessa gränser rådde visserligen både frihet och jämlikhet- men bara för dem som var förenade av blodsband eller fostbrödralag. Utåt rådde fiendeskap, och den som var utanför detta samhälle var att betrakta som fredlös. Togs han till fånga kunde han drabbas av tre saker: Ett, Han kunde dödas. Två, Han kunde bli upptagen som fosterbror i äten. 3. Han kunde göras till träl om produktionen hade nått ett stadium när det lönade sig att hålla trälar. En krigsfånge som blev träl betraktades därför som stående utanför samhället, utanför lagen. Han var varken fri eller lika berättigad och var inte i brödralag med någon. Riksantikvarien Hans Hildebrand skriver i boken Sveriges medeltid utgiven 1879 om i gemenskapen. Mellan ettens medlemmar fanns ett solidariskt ansvar. Om en man hade begått ett brott ansågs i viss mån brottet vara hela ettens. Om någon befann sig i förlägenhet var det hela ettens plikt att bistå, inte blott med råd utan även med död. Blev en person utsatt för förolämpning delade skammen och skadan av hela ätten. Till den jord som en man ägde hade hela ätten en viss äganderätt. Vad en man genom eget arbete hade förvärvat var hans obestridliga egendom men det han hade erhållit genom arv det skulle också bevaras åt ätten. Författaren Östen Kjellman skriver i sin bok Den forna seden så här om ättegemenskapen. Det gamla ättesamhället var en regelrätt social organisation. Den utövade social omsorg och vård av fattiga, sjuka och åldringar. När Uppsala-lagen förpliktigar barn att försörja sina åldringar och sjukliga föräldrar är det säkert en gammal lagregel från hednisk tid. Medkänslan för de fattiga tycks enligt lagarna i det hedniska samhället inte ha sträckt sig längre än till släktingarna. Men det kan bero på att detta var fullt tillräckligt för att alla skulle täckas av omsorgen. Kjellman skriver vidare. Germanens historia utgjordes framförallt av ett visi, kunskap om etten och dess öden. Som ett bevis på ettesammanhållningens betydelse omtalas ett unikt svenskt dokument. Malsta runstenen från Via, strax norr om Hudiksvall. Denna runsten från början av 10-talet återger den manliga stamtalan från en helsinsk storfamilj i sju led, eller just så många led som räknades enligt fornsvensk rätt. Därtill nämns tre kvinnor i släkten. Att leva i ett ettesamhälle betydde att den enskilde tänkte mindre på sig själv än på de människor han levde tillsammans med. Men inom ramen för ett gemenskapen var den germanska människan en utpräglad individualist. Kollektivt tänkande och gemensam äganderätt kunde förenas med individualism. Även i religionen var etten närvarande. Den norske professorn i religionshistoria, Georg Sverdrup, skriver i boken Då Norge blev kristnat så här. Eftersom den enskilde inte förde något individuellt liv blev han heller inte träffad av någon individuell död. Den enskilde levde vidare i ettesjälen, ettarfylgja, som ledsagade människan som en värnande, varande och tröstande makt. Tydligare än något annat germanskt minnesmärke- åskådliggör Kiviksgraven i Skåne- etten som en fast enhet i liv och död. Här framställs bildligt hur den döde upptas i kretsen av förfäder. Varje gång döden gästade gården- blev den döde gravlagd i jättehögen. Förfädren använde ordet lag- som beteckning eller namn på samhället. De som utgjorde en byggd fick sitt byggdelag. Lagen var alltså själva det mänskliga samhället- samhällsenheten som hade byggts upp steg för steg med gemensamma ansträngningar. Det var i full samklang med det fria ättesamhällets hela natur- att samma ord användes om gemenskapen som om dess högtidliga bestämmelser och regler- Lagen var ingenting främmande, något som utifrån hade tvingats på samhället. Det var själva samhällets innehåll. Lagmannen, som han kallades i Norden, var hövding för rätteförbundet i fredstid. Han var samhällets fasta och egentliga överhuvud, värnaren av lag och rätt. I Snorre Sturlassons nedteckning Heimskringla finns berättelsen om Torgny lagman vid Uppsala tinget. Lagmannen hade ingen annan makt än folkets förtroende. Det var han som skulle föredra lagen. Det vill säga veta och minnas vad som var lag och förkunna det för andra. Snorre Sturlasson skriver om lagen i Tionda land- Alltså norra Uppland. Över vart tingslag är det en lagman och han rår mest över bönderna. Tydligt han förkunnar, det ska vara lag. I den gamla isländska lagen som kallades Grågåsen specificeras att en husbonde skulle sörja för en fri man i en halv månad om han blir sjuk. Därefter ska andra ta vid. Men faller han ur gemenskapen sätts däremot hela ättesamhällets stränga obarmhärtighet in mot honom som står utanför lagen. De som arbetade hårt var också hårda mot de som kunde arbeta men inte ville. Ättesamhället överlevde romarrikets aggression- den romerska historikern Tacitus beskriver hur de germanska stammarna formerade sig efter ettetillhörighet på slagfältet. Kristendomen och vissa samhälleliga förändringar blev dock för mycket för ett gemenskapen som sakta försvann ur samhället. Ätteboten, det vill säga ettens skyldighet att sörja för en ettemedlems straffavgift när ett brott begåtts avskaffades av kung Magnus Eriksson stadga i Skara år 1335. De som hade mest att förlora på gemenskapens upplösning var förmodligen de gamla och sjuka som i vissa fall lämnades helt utan skydd. Men ättegemenskapens upplösning försvagade också folket som helhet eftersom samhörigheten mellan folk av samma blod blev mindre. Den samhälliga gemenskapen och de sociala skyddsnäten liksom begreppet folkhem uppfattas ofta som socialdemokratiska 1900-talsuppfinningar. Inget kunde vara längre från sanningen. Ett socialt skyddsnät där alla omfattas på något sätt är en produkt av den urgermanska samhällssynen som återspeglades i ett i gemenskapen och begreppet folkhem myntades inte av den socialdemokratiska statsministern Per Albin Hansson 1928 som många tror. Det var den nationella statsvetaren Rudolf Kjellén som myntade begreppet folkhem redan 18 år innan Per Albin Hansson. Rudolf Kjellén var också med stor sannolikhet den första som använde begreppen nationell socialism och nationalsocialism. Eftersom Kjelléns nationalsocialism myntades oberoende av den senare tyska nationalsocialismen, som företräddes av det tyska nationalsocialistiska Arbetarpartiet, är det naturligt att det finns vissa skillnader. Skillnader som vi dock inte ska redogöra för här. Rudolf Kjellén hade följande vision om nationalsocialismen. Nationalsocialism är accenten lagd på statsmakten istället för på den enskildes rätt. Solidariteten vidgad över ett helt folk, inte inskränkt till personer eller ens klasser. Samhörighetens idé gentemot frihetens. Socialismen som parti inskränker denna idé till arbetarklassen, där av dess samhällsvåda. Vidga ut idén över hela folket, tänk en nationalsocialism istället för klasssocialism och det samhällsvådliga blir en härlig samhällsstyrka. Vad Kylén ville se var alltså en gemenskap och solidaritet som sträckte sig över hela folket. Ur detta perspektiv är både kapitalismen och marxismen okänliga som samhällsformer eftersom båda två har egoism och splittring som främsta attribut. För Kylén är kapitalismen inte bara en moralisk stygelse utan även ett hot mot nationella ekonomiska intressen. Mot privatekonomiska och kosmopolitiska kapitalistintressen- –sätter vi det nationalekonomiska kravet i alldeles särskild mening. Det svenska samhället framstår för oss som en organisk enhet- –vars delar lider med och utvecklas med varandra. Denna organism måste skyddas mot världsmarknadens stora rovdjur- i samma mån det gäller dess naturliga motståndskraft. Med de senaste 30 årens ekonomiska och samhälliga förändring i backspegeln- är det lätt att ge Kjellén fullständigt rätt. I detta nu sparkas svenska arbetare- eftersom de internationella ägarna till både Saab och Volvo PV- plundrat bolagen på kapital och tekniskt kunnande. Exempelvis utvecklade Saab den fullt fungerade elbilen EV1 redan 1985, fem år innan bolaget köptes av General Motors, som senare lade ner sitt elbilsprojekt. Likadant är det med företag som AGA, Farmacia och ASEA för att bara nämna ett fåtal. Det var företag som skapades ur svenska uppfinningar och byggdes upp av svenska arbetare och med svenskt industrikunnande. Senare såldes dessa företag utomlands och jobben, makten och tekniken försvann till det internationella storkapitalets ägo. Rent samhällsekonomiskt måste en politik som gör det möjligt betraktas som inget annat än vansinnig. ASEA grundades som allmänna svenska elektriska aktiebolag- och blev tidigt världsledande inom starkströmsöverföring på långa sträckor. En av de som byggde upp ASEA till ett storföretag- var företagets tekniska direktör Ragnar Liljeblad- som också var uttalad nationalist och kusin med Otto Hallberg- Partistyrelseledamot i Svensk Socialistisk Samling och ledare för partiets SA-grupper. Hallberg deltog som frivillig i det finska fortsättningskriget där han också grundade organisationen Sveaborg som en ersättare till SA-grupperna. Otto Hallberg försökte efter andra världskriget lägga grunden till en svensk motståndsrörelse i händelse av en sovjetisk invasion- väl medveten om vilket helvete en sådan invasion skulle innebära för svenska folket. Liljeblad och Hallberg samarbetade i planerna kring en motståndsrörelse som vid den tidpunkten troligtvis mest bestod av före detta Finlands frivilliga och vaffens SS-veteraner. Och som enligt uppgifter till säkerhetspolisen gjort upp en lista på cirka 30 personer som skulle bringas om livet vid en krigssituation eftersom de var folkförrädare. Ragnar Liljeblad beskrevs som ett elektrotekniskt geni och hade ett flertal patent, bland annat uppfinningen om den gaskylda kärnkraftreaktorn. Ragnar Liljeblad avled 1967, 82 år gammal. Den germanska ett-gemenskapen har många positiva attribut värda att uppmuntra, men är även den föråldrad som samhällsorganisering. I det moderna samhället krävs naturligtvis ett större perspektiv än den omedelbara familjen. I samma anda som ett-gemenskapen och som en modernare efterföljare är folkgemenskapen en optimal samhällsform. Folkgemenskapen kan kort beskrivas som samhällets väl före egennyttan. Folkgemenskapen syftar till att skapa en vikänsla för att avlösa individualismen och att alla sociala åtgärder bygger på kamratskap och gemensamma ansträngningar. Produktionen fungerar som bäst när arbetarna känner gemenskap med företaget. Det blir då lojala och produktiva. En sådan gemenskap kan bara uppkomma om företaget visar samma lojalitet tillbaks i form av medbestämmande, socialt ansvar vid sjukdom eller dödsfall och en skälig lön baserad på prestation. I folkgemenskapen ska företagen skapa mervärde för de anställda och för ägarna samt uppfylla kravet om att befrämja det allmännas väl. Att välståndet ökar i ett samhälle med folkgemenskap är ekonomiskt klarlagt. Under åren 1933-1939 ökade personbilsförsäljningen i Tyskland, där folkgemenskapen var i praktiskt bruk, med över 250 procent. Motsvarande siffra i Sverige för samma period var cirka 60 procent. Alltså betydligt lägre. Folkgemenskapen har trots sin inkluderande form vissa begränsningar. Det är en konstruktion byggd på släktskap. Likaså omfattas inte personer som är en del av folket i teknisk mening men som motarbetar gemenskapen och ställer sig utanför den. Inom den här gruppen hittar vi till exempel de arbetsskygga och marxisterna. De har på ett så tydligt sätt ställt sig utanför gemenskapen och tanken på allas bästa så att de inte förtjänar att omfattas av den. De allra flesta svenskar sympatiserar förmodligen med idéerna som utgör folkgemenskapen. En del kanske är skeptiska eftersom det nuvarande systemet har missbrukats och nu fungerar som livstidsförsörjning för många hundratusentals etniska främlingar. Men med rätt intentioner och rätt styre är folkgemenskapen ett självklart sätt att organisera samhället på. Striden mellan det germanska sättet att tänka och främmande sätt pågår allt jämt. Vi själva är en del i den striden. Rudolf Kjellén insåg detta och det är med hans ord vi avslutar. Jag tillägger och vill med styrka framhålla. Vår rörelse bärs av ett germanskt patos- Gentemot den romanska formkultur och esteticism som i långliga tider tryckt sin stämpel på överklassen inom vårt folk. Religiöst allvar, pliktens bud, moralens helgd, en härdad vilja, personlighetens fria handlande under ansvar. Dessa och liknande idéer av äkta germanskt ursprung står inskrivna på vår fana. Här är vi efterträdare av den götiska skolans män för nära ett sekel sedan och vi vet att vi här står i djup kontakt med folkets innersta längtan och livsbehov.